Azkeneko saioa, baia, ibilian, da? ibilian, eh, urte guztian, hemen saio dexente egin ditugu, Kursosua. eta azkenen euskal herriko historia ikuste uste dexenteko harre pasoa mandiogu da. Eh? Baina, haber, aprobatzen dugun, kursua. Uh -huh. Aprobatzeko nahi eta nahi ez, buruz mintzatu beharko dugu. Bai, noski. Ze, Tomas Tumalakarri imaz, ezta? Bai, Tomas Antonio. Tomas Antonio. Imaz, bai. Ba, hori izango da gaurko gure protagonista, euskal herriak izan duen persona historiko handienetakoa famatu handienetakoa behintzat, bai, uh -huh. dudarik eztena ala ere, Xabier, esantez agun askota behintzat eta nik uste zumalakarre irekin ere gauza bera gertatzen dela historia eta mitoa oso nahastu dagoazela hau da, Hauda, datu historikoak ez daik nik zenbateren jokoak izango dituzuen uh -huh. baina mituak eta esamesak eta lehiendak eta asko dirabete zumalakarre gire ninguruan bai, bai, noskin, uh -huh. bai, badira datuak baina bera, dira beste datu asko Egi atzatartzen direnak, baina benetan gero dokumentatuak eta ez daudenak. Eta kasu batzuetan ere, bak, hu, ba, bueno, mm, gez, bueno, ez tagi gezurra esan edo, baina benetako datuak eta ez direnak egiatzatartzen direnak. Eh, datu historiko zehatza asko al duzuen eh? Zummalararri geri buruz? Mm, ez nahi adina. Badago gauza asko, baina badago gauza asko batez ere ba bere Carllistadana bueno, eta parte hartu zuen ba, bi biorteska saietako datuak eta asko dira. Baina horurreko bizitzarenak bizitza gehiena berrauita bost urtetkoak mm, ba, gutxi ez dut esango, baina bai guk nahi baino gutxiago bai. Mm Hih, -hmm. gausailunak badaude bi bizitzen. Berbada ilunxa mar dagoen datu bat argitu berdu edo dagoeneko argituta egon arren jende asko berbada Mila mar daukana. 1788ean jaio zen, mm -hmm. ormaiztegin, bai. baina Arandizarretxean. Hori da. Eta ez gaur egun zuek museoa daukazuen iriertea erdikoan. Hori da datu oker bat e, behin ba, eta berriro agertzen zaiguna, ez, Ja urte askotxo dira badakigula Ba, musioa dagoen etxe hori, iriart erdiko etxea, ez dela jaiot etxea, baina nola familia han izan zen, bera ere txikitan han izan zen, horregatikan ba, ba, bueno, okerrura sortu zen, herrian bertan. Hainzul zen, klaro, jaio zen ean, eta bueno, herrian bizizan zen ean, eta urte gehiago ere, ez zen inundik ere personaia famatua eta hil ondoren orduan bai, baina klaro, orduan jendeak ze pentsatuko zuen, ba, familia ez malakarri familia bizizan dako etxean, jaioa zela. Haran uh -huh. hori zutik alda goreindik? Bai, bai, bai. Uh -huh. e, Bere jaiotetxe. Bai, ez da gormaiztiken bertan pixkan mendialdera dago, baina atrembidetiko so urbil, eta egia san edifizio bezala dere naiko edifizio interesgarria. Estruktura eta ez du jaiotetxea ezate batik. Uh -huh. Edergi, familia honeko semea omentzen? Bai, familia, bueno, aita zen notario edo esango genuke gaur egun, eta bai, kargo publikoak eta okupatzen zituzten, ez ziren baserretarrak, amaren aldeko familiare bai, eta, bueno, zumalakarregi berak tomasek berak e, eskribau izan behar zuen, aita bezala, horregatikan txikitan ere jaterazen amairu urtekin idea zabalera eta amasei urtekin iruñera, Mañe gero ja ba, gerra napoleonikoa eta etorri, guerrilleri bezala hasi eta ordoan ja bizitza era aldatu eta da azkenen militarrean zen. Mm -hmm. Hor esan berkoenuke berba da Tomas Zumalacarregik beste anaia bat zuela asko zaz ere ezagunakoa eta ospetsuagoa bere momentu horretan. Bai bai bai ez dago dudarik Miguel Miguel Antonio hau ere Miguel Zumalacarregi Díaz Valenjaio hau anaietan zarrena gero beste ere anai bazitua aitaren aldetik baina esanaren aldekoak, Baina Ba Miguel Antonio zen famatuena mil zen militarra, politikoa zen baina politiko, Prizipiez jurista zen lege gizona, oso gauza espergarria, orduan eta orain ere askoz gehiago. Orduan ezta historia era pasa, baina gisa e, garrantzi historiko hondiko izona da. Ze, bueno, bere bilizen Kadizeko konstituzio famatu hartan, ba Gipuzkoako ordezkari bezala bera egon, ba Gipuzkor bakarra zelako eta jurista zenez ba parte hondia izan zuen eta gero ba Gipuzkoako foruak eta aldatu zirenen lehengo berrakalista pasata bera ere bilizen, e, ministro ere izana zen, senatore, donostiako alkate Baina ez historiara pasa. Hori xera, hmm. bueno, historiaren trampa gola sekoa tira. Horregatik, eh, galditzen izan, nahiko istuere, bera nahi azela hmm. ba, askozaz ere ezagunagoa, eta mm. lehenbiziko karlista bitartean, edo karlista iritsi arte, inor gutxik, ez adutzen zuela, Tomas Zumalakarregi? Horregatik, beraz izan, militar bezala, berriagatik... Ba, Urte batzu izango zituen, lehenbiziko ba, karlista. Eta, eh? Be, eta militaruna zela, ba, itortzen zen, baina etzen inonde kreolako gizon distiratsua, borroka undietan eta parte hartua, Nola e, ikasketez eta eskrio bauazen, ba, gerra bukatu ondoren basitzen, ba, artxibo militarrak eta ordenatzen, eta bueno, orde organizatzaile ona zela, baina, bueno, etzen beste munduko, ozain, zuzen gerra hasi zanean, orduan, eman zuen sekulako ustekabea. Eta nola raio hartu zen alako ospea? ne, ordurartertea zehazagun na izan eta kolpean ba, baia Europa guztian fama eta bai, ba, ez da, ez darrixa, segururik hain zuzen hogei urte ikasitako teknika gerrilari hauek oso ondo primeran e, aplikatu zituelako beretsaien kontra. Gainera, guerra zenean, karlistak oso gizon gutxi zeukaten eta ala ere gizon gelego zeukaten armak eta hornizioak baino orduan zumalakaren lenda lanak izan ziren, ba, bere tropentzat ba armak eta arropak eta biltzea baina horrekin batera oso teknika on aplikatu zuen, ez? E, eraso txikiak egiten zituen, beti etxaiak gutxiago zenean, orduan bere gizona konfiantza hartzen asiziren, gero eta gizon gehiago zituen, gero eta hobeto antolatu zituen, informazioa, hori beti esaten da informazioa boterea dela, eta gerra batean gehiago, eta hori da berea bantela ondienetako bat, ez? gizon gutxiago izan da gaizki armatuak, baina beri, beti jakiten zuen, non zeuden etxaiak, eta etxaiak berriz etzuten asmatzen non zeuen zumalakarregi. Orduan, erasoak eta egiterakoan ustekabean eta herrapatzeko etxai hori oso importantea da, eta horreiz izan zen batez ere bere emiritua. Informazio sari hori osatzea, ez da? Hori da, espioi sari eta mm -hmm. oso onaz duken. Eurke, hogetan magos miliaz oladuko, armada edo ejertzito osatu mm -hmm. zuen. Bail, ba, berez, berez e, ezer beresz ezergutzi egiten eta oso haul ziren gizonez, zenbait mm -hmm. hori da. Hori da, profesionalak in den dira. Trebatutakoa hori da. Orduan ba hori seda bere meritua ez, benetan mm -hmm. trebatu zituela, gainera oso oso gogorra zen horretan, martxak egiten zituen egunez, kontramartxak gauez, etxaiek despistatzeko, baina claro, horrek sekulako sfortsoa esigitzen zien soldaduei eta alere lortu egiten zuen, ez? Oso zorrotz zen, oso disiplinatua, baina ba, soldatue, ba batetik mirespena, baina beldurre ere bai, biak tartekaturik e, izatea lortu zuen. Orduan mm -hmm. ba. Horrekin lortu zuen baita ere bere fama ez, bere soldatua fama. Esan duzu oso gogorra eta zorrotza zela soldatuekin, mm -hmm. eta hor bada anekdota bat, nik zaitori datori erabate historikoa den, Bain. egiaztatuta dukazuen, mm -hmm. etxarri aranatz eraso zuten egunean edo? Bai, gauean, hori da gauez egin zuten egin zuen ustekabean harrapatzeko, mm -hmm. baina baten batek tiro egin omen zuen orduan, ba, klaro, liberalak, eh, liberalak ohartu. ohartu eta ba, aurregin zieten eta azkenean aldegin behar izan zuten karlistek, mm. orduan duan nahi eta edo nahi gabe ere erabakizueen ba, ba, bueno, soldadu bat afusilatzea. Hor duan ba, bueno, zozketa batekin. Ez uren jagingo, nori izan zentira hori zuena? Hori da, hori da, da. Mm. baina bueno, ba, Laxekoa da justizia militarra ez, kontu da kastigatzea besteak eskarmentu hartu eta hurrengoan alakorik ez gertatzeko Eta orduan horieteko bat hartu, eta afusilaraz izan. Zoltz egin, zolotu zen artean, orida, eta... Tokatu zitzaioen, afusilatu gintzen. Gogorra bai, oso gogorra zen. Baina egia da, besta bera ere hantxe egoten zela. Borroka egiteko orduan, eta bueno, ba, oso bizimodun latza zen. Gerrilaria eta pelikuleetan, eta oso romantiko eta ematen du, baina oso mendian da. Bendean gora eta bera ibiltzea eta edozen iguraldiarekin, eta oso oso gogorra zen. Baina bera ere hantxe egoten zen, orduan soldadoek hori ere eskertzen zuten. Zi. Beste mm -hmm. militarra sko karrerakoak, bai karlisten aldean, eta bai liberalen aldean, ba, erretaguardian edo geratzen ziren, ez? Mm -hmm. Tira, hor, eh, noski, historia luzea du, zumalakarregeik, mm -hmm. hemen, eh, ba, aldardi batzuk esan esanbarko nuke justu irabazteko zorian zegoenean, iritsi zizai horari hotza, da? Ala ematen du, eta bintzat, orrexek, moduan zegoela. Horreisek, behar bada indartuko zuen mitoa. Ba, segura eski, bai, bueno, badakigu, ez? Gazterik iltzean, ba, bueno, horreke asko asko laguntzen duela. Bueno, gazterik hain zuzen batez ere, ba, puntan en puntan zegoela esan daiteke, eta orduan bilboera sotzen ziren, momentu batean irabazi eta guzti egin zezaketela ematen zuen, eta bera ere, hantxe zegoen, esaten dugu balkoi batean, eta orduan balajo, eta arekin zauritu, tarrezkeroztik iltzen. Orduan horrek ere sekulako, bueno, laguntzen dio ez? Mitoa, ez? Eta bere figura ospetsuago eta... Esaten dut informazioa askotan ez da guk nahi adina, baina informazioa za parte, boa, bueno, ez, e, asko hitz egin da zumalakarri buruz, eta hori den portantena ba izago naizateko. Mm -hmm. Horretaz aparte esan behar da, eriotza ere arraro xamarra izan zela, ze, bueno, berez balak zauritu egin zuen nankan eta etzen inondek ere arriskutsua, ez zuen pentsatzen hilko zela arekin, baina berak zuen don Carlosen medikurek nahiago nahi zuen Petrikillo, famatua. Uh -huh. Horretaz etxen gartu dugu, ze e, bon, alde batetik bala, uh -huh. Karlistaren bate botatako bala izan zela ere esaten dute? Hori esaten da, eta ez dago bat garbi, batzuk esaten dute ba, liberalak etzeu dela hain horbil, beste batzuk, e, bueno, posible, zela, ez dago bat garbi. E, badagor teoria bat edo esaten duna, ba, zauritu zutela, nahi eta ez hil, ba pentsatzen dut bolada batean erretiratu, ze sekulako protagonismo hartzen ari zen karlisten aldean, ez da? Eta batzuk, militar batzuk eta zeloz edo ba, bueno, protagonismo hori apaldu nahien, ez egingo te zuten ba Baina gero sauria larritu, medikoekin ere fidatzen ote zen edo ez ote zen betrikilonaiago, da petrikilo horretik ezagutzen zuela, hain zuzen, ba gerrilari bezala ibiltakoa. Eta sekulako sendakuntza, en fin, milagrosoak ez dute esango, baina Ba, bai, oso mm. nabarmenak gaina kontuan hartuta etzelainiondik ere mediko batez, orduan ba, fedia izatearen gan hori ezta ainarrarua. Eta gila, berak eskatu ziola Petri Killori ateratzeko bala, baina eta berriro medikoek ez esaten zuten itxoiteko eta azkenean Petrikilok ateregin zion eta dirunez orduan infektatu zitzaion zeuria mm -hmm. balateratzerako klaro, balak mugitu egiten dira ireki gero eta ireki ireki orkitu arte sekulako treskanta orduan zeuri ohura izan zen ba infektatuta erekin ilzena mm -hmm. baina badakigu bere burua atzula bat, bat ere zaintzen ze ez oso gutzon zakarra zen baina ogi... txokolatea txokolatea jaten zuraia hori bai bai bueno garai hartako janaria da txokolate euskaldunen artean Gipuzkoan eta hemezortzik garren mendezkeraztik oso gauza normala zen, eta tabakoa maskatu ere maskatzen zuela badakigu. Hori ere gipuzkoan eta hain zuzen foruekin askoz merkiagoaz diren, ez uh -huh. zergarik eta ordaintzen eta oso zabaldua zen, baina hori bueno, baino gehiago ere behar da, ez. eta gainera ba, ikainan izan zen, eta ba, beroia, bero ere so sargoia eta omen zen, eta ez bueno, zuela bat ere bere burua zaindu, Eta klaro, alako giro batean, ba, irekita ateratzea, egia zen gara hiartan infekzioak eta oso oso gau normalaz diren. Mm -hmm. Esan dugu, Carlisten artean ere bat zeudela, batzujeloskor izango mm -hmm. zirela, zeloso xamarra izango zirela, baina Don Carlos Berarekin ere, Ez zela gehiagifidatzen, hori ere, entzun izan dugu, Javier? Bueno, hori esaten da, baina klaro. Hori ja ez horregatikan esaten dutez, benetako datuak ote diren edo ilondoren egindako teoriak eta ez ote diren, ez da. Hore, praktikan, hori ze dugu problema zumalakarreirekin oso akzio gizona zela, baina idatzi oso gutxi idatzi zuela, batez ere bere ideologiaz eta, egila da beti, erreksionarioan aldean agertzen dela, gero Don Carlosekin, Baina ez du, ez du esplikatzen zergatik, ez, bere arrazoi politikoak edo ez ditu ematen eta oso gutxi idazten du eta idazten ditugun notak eta, ba, musoan ditugunak, oso, oso lehorratira eta justu berriak eta ematera, ematekoak eta ez da, Bere Andreari berari ere idazten zionean, normalean Andrearen anaiak idatzi, koñatuak, eta gero berak, ba, lerro batzuk eta jarri ez, ba, azken hitzak adibidez, ba, ja, gaizio zegola hori izaten dioz, ja, bueno, erdaraz daudez, ja sabez, ken lakama no se escribir bien, besos alas niña, lo tuyo, tu Tomas, o sea, oso gizon zorrotza eta zen horretan ere, horregatikan horrek ere espekulazioak eta egiteko bidea eman du, ez? Eta donkarlosekin bakauza bera gertatzen zaregu, ez? Benetan estimatzen zuen, dena den igualetzen estimazio kontu ez, bereak pentsatzen baldin badu ideologikoki legitimetatea don Carlosen gantzegoela igual-igual defendatuko zuen, etzen gauza personal bat. Hori ez dakigu dena ere oso importantea denez, kontua da borrokan bentsatarekin egon zela eta azkenean mm. galdu zuela bizia. Horre Agosti xaok idattztako berso bat ere bada, ezta? badazta? Den... Barriso asko dira hizkuntza gutietan katalan ez badire batzuk kuriosoak. Baina euskaraztan gainera oso kuriosoa Agosti xahau berez du berora, beraz mm -hmm. Frantsesa zen printzipioz gerra honekin zerikusirik ez duena, Baina hortxe ere ikusten da gainera oso gauza polita iporraldean gehiago ikusi zutena hegoaldean baino eta da Zumalakarri euskalduna euskal, E, buruzagia, ez, Euskaldunak batu egin dituena borroka egiteko eta horretan ere emiresmen naundia sortu zuen eta bertxapolitak badaudei barraldean Zumalakarregiri da dikatuak mm -hmm. Zumalakarregiren izena eta haren omena urrunda edatzen Europako gortetan, hiri eta kanbainetan norkeztua ditzen Zumalaz mintzatzen. Hala da horretxea gazta, mm -hmm. e, nun iltzen... Zegaman, zegaman, iltzen, zegaman. Iltzen, zegaman. bai, iloba baten etxean, azkeran barrena antxe dago ere, eta lurperatu ere, bertan lurperatu zuten. Diruden ez osoarin, autopsia ere, harintxamar egin o, e, otezi, oten edo, komentatzen zuten batzu, baina antxe lurperatu, eta gero hortik berroietan bat urtetara egin zuten, sekulako panteoia, ja, eta antxe dago, ez berroietan urtetara isa esaten da, ez? Horregatikan ikusten dugu, ez. Denboraren poderioz, ba, bere figura aztu beharrean kontrakua. Gerote ezaguna eginda. Mm -hmm. Zematu urte ez dituen, hil zenean? Berro gaitaz mm -hmm. Hortxe beraz, Tomas Zumalakarregi, gaur hemen, hainko istuere, bere izena duen, musoeren eskutik, ormaizte diko Zumalakarregi eskutik, jason nahi izan dugun figura. Baixaber, keregeta, mili asker, Baizuere. urte guztian gurekin izateagateik. Baixoe Eta, tira, hemen amagusten behin, hemen diguzun lezi ere bai? gare bai. Bueno, nimen... Beste batartean beste batean, beste gauza batzuk ikasten ditugun. Haber, beste batean, zuek ere joaten zareten. Zuek, esaten dut, zuek, eta baita entzuleak ere joaten zareten museora. Hori hmm. da moduriko berena, azumalakarri eta bere garaia ezagutzako. izango gara bisitari, honda izan? Elzperdo dut, ezkerik asko.